Avui és un dia d'alegria i felicitat i també un poquet de ressaca a Menorca perquè el Vive torna a ser equip d'ACB. Ha costat molt, moltíssim, però finalment l'equip de Paco Almos ha aconseguit el difícil objectiu de retornar al lloc que li correspon, que és l'ACB, la que diuen que és la millor lliga de bàsquet d'Europa. Un dels que ja va ascendir fa cinc anys i ho ha tornat a fer ara és el capità Francesc Sabater, un jugador podríem dir de la casa. Francesc Sabater, bon vespre. Hola, bon vespre. Encara et queda veu o no? Sí, poc ja, però sí. No, la veritat és que hem estat celebrant-ho durant tota la nit i que, bueno, que val, val la pena, no? Jo crec que vam estar ajudant durant tota la temporada per arribar en aquest moment. El primer que t'he donat l'enhorabona, perquè... perquè és per donar l'enhorabona. Un, un accent de l'ACB... Eh, en... Que complicat que és, eh? La veritat que sí, no? i més tal com ha anat aquest any, no? Ja per si ja és complicat. Però, bueno, nosaltres, a la nostra casa, hem hagut de passar... Doncs, per... Per, molts, molt, per, per moments molt durs, encara doncs, en la regió de l'exerciciari, com hem enganxat les 6 de reivindicions. La veritat que vam ser com a equip doncs, és un moment molt, molt dur no?, per nosaltres, però bueno, al final vam aconseguit exercir-nos i jo crec que hem fet un final de temporada espectacular. Anem per parts. Anem a començar per el final, que és el, el més interessant. Com has viscut la festa? Doncs la veritat que hem estat pues, celebrant nos durant tota la nit, no? La veritat és que... Teníem moltes ganes ja de... que arribés a aquest moment i quan vam aconseguir la victòria, la veritat és que tots ens vam, ens vam abraçar i... i ja sabíem que... claríssimament que avui que ho celebraríem, no? I la festa de la plaça de brutal, eh? Sí, va ser espectacular. La veritat és que jo ja ho havia viscut dues vegades abans, eh, quan ens vam mantenir l'any de C.B. i el primer ascens, i la veritat que no em nota ens ens mai, no?, de veure-ho, va ser espectacular com va la gent i la i la gent que va anar-hi, no? Mm. i els jugadors que no havien viscut mai o per exemple també el tècnic Pac Olmos, devien flipar sí, sí, sí, sí, perquè ja per si ja la gent quan ve aquí a Menorca és ja que sorpresa de l'ambient de bàsquet que es viu no? de pues, trobar-te un pavelló que tenim a, constantment amb, amb bons i amb mals moments pues, la veritat és que s'agraeix no? i ja la gent ja, pues, ja ho, ho percep no? i a sobre pues, quan ahir vam guanyar ahir vam i vam a l'Ajuntament i vam trobar amb tot això pues, vam flipar la veritat mm. I això explica, i, i, i és un argument més per entendre, que a Menorca es un equip ACB, no? que, que veus que la gent es, està volcada en l'equip, que, que és part seva també que l'equip estigui ja dalt. Sí, sí, sí, sí. A part, s'ha demostrat durant aquests quatre anys que han estat ACB. La veritat que han demostrat que amb l'afició doncs, han emplenat el camp quasi cada dia. I la veritat que es viu, un, es viu un, un moment de bàsquet impressionant, no? aquí a l'Aïa. I la veritat que una illa com a Menorca no es podia quedar sense l'esqueta CD. I el que també estava clar era que si hi havia un 5 a partit de 20 alfa, 20 alfa no fallava. Sí, sí, sí, no dos ho teníem. No? Això, eh, vam lluitar tota la temporada per intentar tenir almenys el factor canxa a favor i ben tenir la sort de Camelilla, que era l'únic que ens podia pues, pues, perjudicar en aquest sentit, pues, que s'han eliminat abans. No? I l'esqueta és que vam lluitar durant tot l'any i quan, quan hem tingut que decidir... Ja, però a Mallorca sempre ho hem aconseguit. Uh, en algun moment, vareu pensar que no seria possible? No sé si, perquè jo record que parlava amb tu quan anàveu cap a Burgos per jugar el, el tercer i el quart partit, de que estàveu tranquil, és tot i la derrota, la segona, la derrota del segon partit aquí a, a casa, a Mallorca. Uh, en algun moment pensàveu, per exemple, després de perdre el tercer partit, que no seria possible? No, que no seria possible, no, però que seria que les coses complicava molt, la veritat és que sí. Jo crec que, que som un equip que hem crescut moltíssim, però moltíssim en els play-offs. Jo crec que hem ser un equip que hem arribat amb dubtes, perquè ens costava molt guanyar fora i durant els play-offs, després el d'aquesta espina, no, veure fer ja un bon play-off a fora contra Lugo, però tot on crec que es va donar, fos doncs, el cop de el cop a la taula va ser a la Laguna, no? De Guanyar allà a la Laguna és un dels camps més difícils de tota la categoria. Jo crec que ja ens, ens donar compte del que podíem fer, no? Mm. Francesc, com està? Som en i Raqueni. Hola, va. què tal? Com va? Enhorabona. Gràcies. Escolta una coseta, ha estat una darrera eliminatòria un poc amb la temporada, no? Vareu començar molt fort, després vareu baixar un poc el ritme, però en el final heu pegat un cot amb la taula. Ha estat una darrera eliminatòria una mica també irregular, no? Bueno, jo, jo penso que no. Jo penso que... Jo crec que tot entra dins de la llista. No? Quan entres en play-offs amb uns equips que ja són tan, tan igualats que, pues, la veritat, pues, estem, hem de pensar que som nosaltres en encara tercer de la lliga regular de l'esquad, no? són ja dos equips que porten una bona trajectòria. Pues, la veritat és, és que els dos equips pot passar això, que s'arriben a un empat a un, l'ideal seria plantar-te amb un 2-0 i llavors, ja, doncs, no? Tot és el més normal del món, no? que hi hagi aquesta igualtat i... I, bueno, potser el segon partit sí que va ser un partit molt dolent, en què no, no ens van sortir bé les coses, però l'equip va lluitar i vam tenir inclús opcions de guanyar al final, no? Suposo que també cada partit deu ser un món, no? Sobretot una final de cohor. Sí, això t'ha que quedar molt clar, no? Quan jugues als play-offs tens que ser conscient que és igual per quants punts guanyis, no? L'important és guanyar partits i... Ets, ets, som conscients de que si un partit el guanyes 20, el pròxim partit pot canviar la pel·lícula totalment, no? I jo, en aquest sentit, jo crec que hem donat un pas, l'equip està molt més madur i, i ha anat a jugar en moments molt difícils, com va ser, com he dit abans, la Laguna i, a, i el qual partit de Burgos, pues, la veritat que l'equip ha donat un pas endavant, no? Xerrant des d'aquest de, darrer partit, quan arribau al descans amb una àmplia diferència... Uh, què te diu, Pac Olmos, què vols dir perquè continueu concentrats i continueu al màxim per no relaxar-vos i aconseguir la victòria? Perquè també és difícil, sí, no? una mica difícil, no?, aconseguint... Sí, sí i apareix part ell mateix ens és que és mentira i que és difícil, però intentem començar com si anéssim 0-0, no?, ell tenia molt clar que el partit podia canviar la segona part i ens va donar aquest missatge, no?, intentar, intentar començar el partit concentrats com si estiguéssim 0-0 i així ens no baixar el ritme defensiu, no? Una de les claves ha estat la unió de l'equip. Sí, sí, sí, això sempre és important, vull dir, sempre ho hem recalcat i ho teníem claríssim, que és el que fa que un equip arribi, doncs mira, després de nou mesos, deu mesos, doncs arribi bé en el moment més important, no? i jo crec que ha sigut una de les coses d'aquest equip. I la llàstima que Turner eh, no hagi pogut participar en aquesta final, eh, bé, no pot participar en els darrers partits i en els que ho ha fet no, no en plenitud de condicions. Sí, ha sigut una llàstima, perquè Tarnin havia estat un, un home molt important per nosaltres, sobretot en els, en els primers partits de de la Laguna i de l'Ugo, va fer uns autèntics partidaços. No? Mira, ha sigut una llàstima, però bueno, jo crec que també, eh, torna una mica al de et deia abans, no? jo crec que l'equip ha demostrat maduresa i s'ha intentat pues, pues, jugar més en equip encara, i jo crec que hem crescut moltíssim. El que sí que era millor, però en el cas de Turner, pens jo, no sé si, si tu des d'in de l'equip ho comparteixes, era saber que no jugava des d'un principi, que no passava el que va passar en el, en el primer partit a Burgos, que va començar jugant, es va, va tornar a tenir mal, se de retirar, no sé, tal vegada per l'equip és millor saber que, aquest, que no pots comptar amb ell i que has de sortir sí, endavant sí. sense ell. Sí, segurament que sí, eh? mai saps què podria haver passat, però sí, sí, jo crec que inconscientment a eh, nosaltres és ens perjudica més si no saps si pot estar a la pista, si, si saps si i no hi crec que en aquests dos últims partits, que ja sabíem clarament que no, que no jugaria, pues et mentalitzes de diferent manera. Una de les preguntes que jo estava esperant fer per quan poguéssiu ACB, lògicament. Eh, quan va acabar el partit tercer, Burgos, que l'afició de Burgos va acomiadar el seu equip dient divendres estarem a la CB això ho va motivar? Sí, perquè a mi, a mi des de la televisió me va tocar molt el nas. no? Sí, però també, jo també penso que és el més normal del món. Jo crec que els jugadors ens tenim una mica que... Tenint marge d'aquesta eufòria, jo crec, jo estic convocat que s'arriba a passar el mateix aquí a Menorca, també hagués passat el mateix, no? Jo crec que és una cosa que és totalment lògica, que la gent, doncs, la, el públic estigui content perquè ho veuen a prop, però, bueno, jo crec que potser, potser també els va passar factura a ells, no? Això de, que potser es van una mica encomanar de l'eufòria que havia al redor de l'equip i, i, mirant el quart partit, pues, no, no els va sortir res. I uh, del futur encara no en parlàvem. És massa prent, no? No, és massa bord. <laughs> encara no se sap res. <laughs> jo, si feixo dient que estic molt indultat per seguir jugant, i, bueno, i estic convençut que em queden encara molts anys de, de jugar a bàsquet, vaja. Home, en, encara s'han de fer uns, un, un parellet de ginats, no?, per celebrar-ho. Sí, sí, sí, sí, i tant. Hem de seguir celebrat-ho almenys 3-4 dies més, almenys. Tenim que allargar quant quan més, millor. Supost <laughs> que te deu fer il·lusió seguir, seguir aquest projecte, com a mínim seguir jugant a bàsquet. També supost que l'afició, i des del plantill, no sé com ho veus, s'espera la continuïtat de Paco Olmos. Sí, suposo. Nosaltres esperem que hi hagi un doncs, el nucli bàsic. Doncs, com més jugadors hi hagi d'aquest equip, jo crec que serà el primer pas de, de cara a l'èxit de l'any que ve. No? Jo crec que, com bé hem dit, hi ha un bon grup i, i, i la, jo crec que la clau és mantenir-lo. Francesc, has dit que els teus plans són continuar jugant, però eh, creus que jugaràs a ACB la pròxima temporada o vols afegir un altre ascens a la teva carrera? No, no sé, la veritat és el que et deia, no? que encara és molt d'hora per parlar i ara el que es tracta és de disfrutar, de passar-ho bé i de celebrar-ho i, i d'aquí uns dies ja, sí, que ja parlarem de futbol. Em dedica de Francesc, que és la tercera vegada que ens han d'allà ser ho va fer també amb el Tenerife, els dos ascensos del Viver. El del... Aquest darrer, el d'ahir, és diferent, del primer? El què, perdona? L'ascens d'ahir amb el Viver és diferent, del primer? Sí, és diferent, és diferent. tot jo crec que aquest any, sí. doncs, possiblement, al baixar de la l'ACD tens molta més pressió, no? Et, et treus un pes de sobre, l'alegria és impressionant en els dos acentos, però aquest jo crec que perdíem amb més pressió, érem un dels favorits al del principi, era un equip sí. que no ha de baixar de l'ACD i tenia molta pressió sobre, no? I et quedes una mica aliviat no?, també. I el primer sempre fa més il·lusió, el primer sempre és la novetat, el que viureu ho La veritat que va ser molt nou. Idò, idò, Ens alegra moltíssim, que torneu a ser bé, ens alegra moltíssim per tu, per, per la bona feina que has fet dins d'aquest equip. Uh, sí, perquè... Uh, uh, jo escoltava declaracions i dèiem que era un home imprescindible, dins l'equip de Pacolmo. Uh. Oh, la veritat que, que estic molt agraït no, d'aquestes paraules, però no, jo sempre he dit que intento ajudar al màxim el que pugui en l'equip, no?, que... El que es tracta sempre és que l'equip guanyi i a mi mai, mai, mai m'he importat les estadístiques personals, no? Sempre, home, sempre agrada doncs, fer punts i això, però doncs jo he intentat sempre doncs, ajudar l'equip en qualsevol cosa. Mm. I com a bon menorquí t'he anat tu una vegada com penses, que és eh, tornar a pujar. Això deu significar molt, no?, per una persona de casa? Sí, sí, sí, sí, jo la veritat és que ja estic aquí a Menorca i m'estimo aquesta illa ja com si fos casa meva, i la veritat que, que tornar-ho a viure una altra vegada ha sigut una alegria immensa. Pues re, Francesc, eh, que vagi tot molt bé, que enhorabona per l'ascens i ja seguir disfrutant-ho. Vinga, a vosaltres. Francesc, capità, gracias. A bona mica, gràcies. Adéu, bona nit. A